Слушай, а що це за імена у вас такі?» Марина зупинила на реву не погляд, а солодку темну мелясу, в якій він зразу заборсався, як муха в паутині досвідченого павука. «Хороші імена», – відказав, відчуваючи, що знову під ним штормить. "Мені очень нравиться. Люція, правда, переименувала себя в Люсю. А я желаю быть только Рева. Садись, пообедаем. Выпьем что-нибудь. А что есть? Есть водка, вино, коньяк. Тащи все, розберемся. Марина розсипала дзвінкий сміх, Рева знову хитнуло. По обіді вони опинилися в залі. Марина потягла реву на диван, він посадив її собі на руки і, невміючи, провів губами по шиї. «Ти такий чистий, неопитний. З тобою попотієш, поки чому-нібудь научиш. Ета рівуня ділається іначе. Вона розкрила своїх тиві гарячі губи, язиком торкнулася його губ, а тоді неначе ковтнула їх». «Мені надо помиться, захлинаючись від шалу і сорому, сказав Рево. «Я іще там, в аудиторії, це саме. Ти мене дуже возбуждаєш». «Іди, импотентик, мойся», – розсміялася Марина і стала роздягатися. Рево пішов у ванну, невдовзі повернувся, стягнув штори, затримав погляд на погруді вождя, Прапором, що стояв поруч, прикрив бронзове обличчя і упав поруч на диван. Після тих двох днів і ночей Рево довго не з'являвся на лекціях. Однокурсники негарно жартували. Юрко підійшов до Волкової і так, щоб чула лише вона, запитав пошепки. «Зізнайся, ти, Рево, не скалічила? Ти там йому нічого не відкусила?» «Било би що!» – цинічно вголос відказала Марина. Реву повернувся через місяць змарнілий, подавлений. На розпитування і жарти не відповідав, в Маринин бік не дивився. Вона підійшла до нього в спорожнілому коридорі і запитала грайливо. «Що случилось? Где ти пропадал так довго?» «Пошла вон, шлюха!» Читку и в пену, сказал Реву, — твое место в венерическом диспансере, а не здесь. Тебе лечиться надо, к тому же серьезно. Я пожалел тебя, наврал, что имел случайную связь в подъезде. Я же тебе говорила, пойди в аптеку и купи то, что имеют все нормальные мужики. А ты пофраерился и не захотел, сам виноват. У тих двох палких днях і ночах, які Рево провів з Мариною, неначе згоріло щось навіки. Він ще більше сторонився жінок та дівчат, дивився на них з ненавистю відразою, говорив про всіх холодно і цинічно. Марія зиркнула на годинник і прискорила крок. Коло сірої важкої будівлі зупинилася і перевела подих. Щоразу, коли заходила у ці лабіринти, здавалося, що не повернеться звідси. Звичне перевіряння паспорта, звичний рентгенівський погляд людини-робота, звичний мовчазний жест. Вона прочинила двері і наштовхнулася на холодні знайомі очі. «Сідайте!» Чоловік, що сидів за столом, незрушно дивився на Марію. Вона витримала той погляд. Він перший відвів очі. Ми з вами зустрічаємося вже понад два роки, але ви не даєтеся викликати вас на відвертість. Якої відвертості ви від мене хочете? Ви ж знаєте кожен мій крок і добре знаєте, що я не складаю ніякої небезпеки. Хто зна, хто зна, чоловік затарабанив пальцями по столі. Ваші думки якраз і складають небезпеку. Які саме? Ну, хоча б невдоволення тим, що посадили вашого нареченого, чи хто він там вам був. Ми ж усе знаємо. Рівень сучасної науки дозволяє проникати у найпотаємніші закутки людської душі. – Що ж таке у вашому розумінні воля? – Марія усміхнулася. Це траєкторія польоту ластівки, буяння трав, крона дерева, співсолов'я. Їм ніхто не диктує, як треба літати, співати, цвісти. Лише людина людині нав'язує свої погляди і думки. Вона вмовкла і розглядала обличчя, що випромінювало неприховане роздратування. Ніяк не могла визначити його вік. Він коливався між сорока і сорока семи роками. Іноді він здавався Марії надто старим, що жив вічно і мучив її багато століть. Ясно. Значить, щасливі лише пташки і трави, а люди нещасливі. Цікаво, цікаво. Ось скоро повернеться ваш наречений. Це був звичний стиль його розмови. Марія звикла до несподіваних поворотів, реплік, натяків чи відвертих атак. Чи збираєтеся ви з ним продовжувати зустрічатися? Це лише моя особиста справа. Помиляєшся, підвищив голос і наблизив до Марії своє холодне лице. Це далеко не особиста справа. Що у Києві мало гарних хлопців? Я й не знала, що ваша організація займається питаннями шлюбу, парування чи розлучення громадян. Не дозволяйте собі зайвого і не переступайте межу, порадив з притиском. Не раджу вам гратися в небезпечні ігри. Не таких впокорювали. Ідіть. Коли вийшла з приміщення і побачила літній день, густу зелень, каштанів, глибоке небо з білим жневним хмаровинням, сонце в зеніті полегшено зітхнуло. У цей плин похмура таємнича інстанція ще не здатна втрутитися і щось змінити. Щоразу, коли поверталася із цих побачень, її зустрічав молодик. Виринав несподівано і заводив балачку. Марія побачила його так близько, що не встигла ні сховатися, ні оминути. На ньому була вишиванка, густе, темне волосся спадало на чоло. Він високий, зграбний. Щось було привабливе в його обличчі, а щось викликало відразу. Може, неприродно червоний колір шкіри, так мовби він весь час. «За щось червонів?» «Звідки ви така сумна йдете? запитав таємничим голосом. «Хто посмів образити таку чарівну дівчину?» «Слухайте, ідіть до біса, звідки й прийшли?» Молодик спалахнув, але вдав, що не помітив її роздратування. «У вас такий явно поганий настрій!» «А можна було б його покращити!» Сьогодні в Палаці Україна виступає кубанський козачий хор. Ви б не хотіли піти? Ви мене запрошуєте? Марія примружила очі і засміялася. А чого б і ні? Подивилися б разом на нащадків запорозьких козаків. Це ж наша історія. Хіба вам байдуже до того, як більшості наших людей? Ви ж ніби інше? Не повірю, що вам однаково. «Звідки ви вийшли і куди йдете?» Його лице стало натхненним. Він помахом голови відкидав густий темний чуб, що ла розмахував руками. Марія побачила Юрка, що зупинився неподалік і дивився на цю сцену, сховавшись за стовбур каштана. «Ну, «Ви то знаєте, ізвідки із вийшли, і куди йдете», – іронічно кинула Марія, і тим остудила молодика. Він умовк на хвилю, але миттєво оготався. «Я то знаю, а от за інших прикро. Але коли є ось такі справжні українки, як ви, то Україна ніколи не загине. З таких, як ви, ікони писать». «Ікони, молоді чоловіче, малювали не з вродливих, а і святих. Не плутайте досконалості плоті і душі!» «То правда», – охоче згодився. «То як моя пропозиція відносно Палацу України?» «Вам туди не по дорозі», – Юрко виринув за дерево і взяв Марію під руку. «Я вже запросив її на хор імені П'ятницького. Вони прискорили крок, а молодик повернув у скверик. Сів на лавчині поруч із худорлявим літнім чоловіком, що кидав крихти голіба голубам. Пильно подивився на молодика. Той втягнув голову в плечі і потуплено дивився на голубів, що клювали білі крихти. Літній чоловік піднявся і карбованим кроком пішов із скверика. Молодик провів його розгубленим поглядом. Юрко прийняв руку, якою підтримував Марію, і запитав лиць чутно. «Ну що, знову вчили, як надо любить Отечество?» Марія мовчки похитала головою. «Тобі легше, а мене уже вкотре гитують співробітничати, вивчати думки і погляди журналістів, доповідати». Замін за це обіцяють після закінчення університету роботу в престижній партійній газеті, протягом року квартиру в центрі міста і взагалі світлою життєю. От як високо поціновується сексотство у цій країні, де так вольно дишить чоловік. Коли пересвідчилися, що не впіймають мене, стали погрожувати, що можу не скласти сесії. Методи древні. Юрко стіпив зуби, і на щоках заходили жовна. Мене не злякаєш. Як казав Сковорода, світло вив мене і не впіймав. Торговці живими душами. А це падло ще й вишиванку нап'ялило. Мракобіси, трупороби, людомори, душолови. Бодай ви пощезали з нашої землі. Він важко перевів подих і додав, «Так кляне цю публіку моя мати. Найбільше ненавидить кадебісців і стукачів, називає їх кадебісами і стукачортами. Ох, і досадили вони її! Скільки крові попили, і ще й досі п'ють! У що тільки перетворено наш народ, у стукачів, сексотів, це добром для самого світлого общества на землі не скінчиться. Душогубка імені двох соколів. А бодай усі стукачі стали імпотентами, щоб від них ніхто ніколи не народився. Тоді зникнемо, як динозаври, гірко всміхналася Марія. Краще видохнути, ніж бути раковою пухлиною людства. Привіт, почулося із воротного боку вулиці. Юрко і Марія зупинилися. Марина Волкова йшла з високим тонкостанним негром. Залишила його і підбігла до них. «О, відєніє! Знову новий сірун, але вже з Африки!» Юрко зміряв Марину довгим поглядом. «Фу, як не красива!» – жеманно мовила Марина. «Ти не доля груп!» Чего ж некрасиво. Сирун по-верменски означает «коханный». Да ну тебя. Ну как, практика, вы, кажется, в молодежной газете? Там и безродный? Ні, вин от нас не на крок, духовная гармония. Да, он шесто над тобой, Марина взял, хочет из тебя человека сделать. Мог бы, между иншим говорила Марина. Говорит, що ти попала под дурноє влияние. Тебе он той чорнобривчик чекає. Сейчас, Джо, подожди минуточку. Марина помахала рукою. Темне лице осяяла білозуба посмішка. Слухай, а ти не боїшся, що ці хлопці залишать тобі якийсь незабутній сувенір? Юрко глузливо дивився на волкову. Ані грамотні. Толк в сексе знают. Ну ладно, мне пора.